Now the milkman's on his way it's too late to say good night So good morning good morning San team vosotros ma früh guten morgen guten morgen to you and you and you and you good morning good morning we've got the whole night through good morning good morning to you and the good the granada and the piña limonada in the morning in the morning. was in Mississippi when Më më gjësë blendim, më më gjësë aldimim, më gjësë orta, më gjësë lori Më më gjësë dhe ju mi shtë dashur, këdo i që ndonim Më më gjësë, më gjësë, më gjësë, më gjësë, më gjësë të ardhur në kryvën e më gjësit hapur Edhe për ditë nësot me, është uh, pak të duash, që është fët Aëmë në re të hitë është imkë Të thajënë turind Nga të gjitha fjallet e bugura Që mësove nga betare Mm. Po tani, mm. ata që janë njashtë të kuptojnë që Ne vdekin e kemi në kuptimin figurativë Se nuk është të vdekin e rio vërtek nga kyftot, po, jo Po së në është, ti është një punirë të sëmërë Ti është këshu, përta në nëzirë To e ola Kalkan, a këtë du në zë qfarë Po Kalkan, po Akul ah, cool. Kjo është fjallu pukur e kjo po. Në rritë <laughs> Nëse. Ja, edhe ajo është okay, është okay. Thej. Se ka njerëz për shkakun që kanë frike. e kanë frikë, uh, e kanë, u, thon, benziu. Çimngjes. Um, si një u benë? Mirë. Bene. Bene, bene. Një, ja një <laughs> <Se një. laughs> ja, <laughs> bene, ai një fjalë tjetër. Ja, deri tani kanë të dy fjalë. Vdekë me Bene. Ë, e tentojmë të shohim çdo sot të tretën. Jesodi. Pa mm -hmm. Po gjithë të sip, sa ka datë dhe sot, datë dhe djetë? Djetë, vajt dhe djetë Djetëar, ja Vdekje, bene dhe djetë Mirë E mbjullë mirë I numëruam, i numëruam Miqtashurin me klubin e mëgjesit në valet e klab e fem në 100.4 edhe në ekran e klab të vës Si jemi në radio, jemi në TV Jemi online Gjithashtu www.klabfm.ale është adresa Më nga gjeni edhe në facebook, facebook.com fraksion klubi mëgjesit Qoje, jemi të kujdesur. Apo jo? Ta. Yes. Fillojmë? Fillso më bë. Jet, jet. Sesa sot ora? Je pa e fundit, siç thotë njojujon. Fem pas pak. Ora 7:02 minuta. on street now she stronger than you know a heart of steel starts to grow on Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what to think, is sugar. Mm -hmm. Kur dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Fem, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Këngar ditës dhe emrim tuaj në 0619 20 70 222 Nëse është dërgu e si i parë, fiton një dhurat dhesorës 7 dhe 10 në pyllin e mëngjesit në club e fem në 100 pickup dhe tani kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit në vitin 1817 Mississippi bëhet shteti i 20 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1869, guvernatori i territorit Wyoming në pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara nënshkroi ligjin e parë në mbar vendin mbi të drejtat e grave për të votuar. Në vitin 1896, lindi kimisti suedez Alfred Nobel. Në vitin 1901, nga çmimi i par Nobel në kimi, fiton Jacobus van Hoff, në fizik Röntgen dhe në mjeksi Emil von der Ring. Në vitin 1902, në Tasmanin grave iu jepën të dreta e votës. Në vitin 1906, presidenti amerikan Theodore Roosevelt fitoi Çmimin Nobel dhe u bë amerikani i parë i cili ka fituar këtë çmim. Në vitin 1931, Jane Addams u bënë bashkëfituese e Çmimit Nobel për Paqe dhe ishte gruaja e parë amerikane që mori këtë çmim. Në vitin 1932, Tajlanda adopton kushtetutën dhe bëhet monarki kushtetuese. Në vitin 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nxori dhe shpalli Deklaraton e Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut. Në vitin 1990, Plenumit Qendror i Partisë së Punës së Shqipërisë merr vendimin për pluralizëm politik. Në vitin 1993, Donald Trump martohet me Marla në New York City. Sot është dita ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. This is Club FM 100.4. Shtave dia këto minuta është Grupi i Mjesit, Club FM 104, ajë yeah, ka, mm. po, <laughs> ka dhe një frymëzim për ditën e sotme. Faktikisht kam një shprehje që janë përzierdhur. Po, më fal, një shprehje Floridës e thjeshtë. Ka dhe një shprehje për sot. Dhe është një shkrimtar amerikan, Benjamin Jeremy Stein, i cili ka thënë: "Happy Hour për të përjashtuar gjërat e padëshiruara nga jeta është kjo." Vendos se çfarë do. Hapi i parë për për të përjashtuar gjërat e padëshiruara nga jeta jote mm. është vendos se çfarë do. Domethënë të dish se çfarë do, pastaj të dish se nuk do. Po, normal. Bravo ti, paska qen burim mençur. Jeremy Stan. Kan bindjen se po. <hih eigenlijk> I lumt. Mirë, faleminderit e tjerë. Asnjë gjë, faleminderit. Jemi në grupin e mëqyesit më të më dashur ftohet për jashtë. Do t'ju kujtoj se data 22-23 hënë mars. ë uh, sa sot 10 do të thotë 12 ditë 12 ditë më pas. 12 ditë më pas ne do të kemi edhe atë që quhet maratona e dytë e klubit. Vitin e kaluar e bëm për 27 orë, këtë vit do ta bëjm për 28 orë, kështu që bie 1 orë më shumë mm -hmm. a, për thyer një rekord, por gjathtas kësaj kohe që ne do të kemi maratonën e klubit, ideja është që ju mund të vini edhe të sillni këtu në studion ton lodra dhe dhurata siç bëtë edhe vjet dajse da e dytë apo etjera e mbushëm këtë studio plot e për plot ishte e, ishte një mrekulli e vogël që ndodhi këtu tek ne ëm um, ne jashtëzakonshme me thënë drejtën dhe na mbushi zemrat me gzim na mbushi me me shumë lumturim nuk e di është Kusim një video një di, po është është një, një video nuk e di nëse e keni parë ju atë po është një video që kemi që tregon gjithën unë kisha hedhur tek faqja ime në Në Facebook para, para në dy ditësh. Mm. Dhe ajo të si e gjitha në atmosferën e asa që ndodhi. Një vit më parë. Një vit më parë, po. Do një që shumë e mbukur. Në, no, më ndashajnë pak. Më ndashajnë pak, oke. Okay. Tregonë në... Se si e njësëm në gjithën. Në datën 23 dhe 24 djetë orë, organizojmë maratonën në radiofonikët të klubit. E para e këti lojë në Shqipëri, 27, 27 orë, or, transmitim live. Por nuk e bëjmë kotë, e bëjmë për fmiët e pa privilegjuarë të Shqipëris. Pra ndaj, në datën 23-24 djetëtor, ju mundësilnin në studion tonë lodrat, librat dhe tesha toja. Do t'i qojmë ato të kata fmiët cilët nuk i kanë mundësit ekonomike që të blenjë lodra për vitin e ri. Oke, okay, jemi në baratonën e partë të klubit e shumë të otë për jashtë, unë kam tësa lodra që të i siënë studionë. që të filmo rëmuje në bagajtës Ora, është një 7.26 minuta është sftot për jash, është ngrot këtu brenda në këtë është... ujën oh, e mqesit Ka ardhur edhe lotra të të maraj që ti abijerit një shancë për të falinderuar vajzen që stafo ishte këtu? Ermira Stafa, oh. që ka sejlë si disa lodra. Mbrau Ermira, falimderit. E, eh, mëse duke të vrinë e pëmbushët. <gave> <gave> Unë blendin në faktë doa t'ju përgëzoj, rrath parë, për iniciativen, sepse është e nevojshme, nuk ka shumë të tila. Qa të me thërën, kusaro? Për shembull. Kaj... <laughs> Çiko se shkon vonë, por ju premtoj pak më vonë do ta kemi që që të gjithën edhe do ta kemi të plot këtu në klubin e mjeshtrit, që të futemi edhe një herë tek ajo. Mm. Se kemi këtë orarin e Ë vërtet. E lajmeve të vogla tani. Ë, mm. um, kështu që çfarë ndodhi dje ishte një mrekulli e vërtetë. U mbushën plotë për plotë këto ambientet e studios këtu. Ne, unë, Altini, Jeri, Olta natkoh ishte olta polinte. Po, erdha shumë pak në fakt. Erdhi shumë pak. Ashtu e... Kshushe... që sapo kishte lindur. Ëh, uh... por na ka ndjekur gjithçka. Meqenëse ato vit do jeh. Për ty është maratona e parë Olta? Po. Pa. H? Hmm? Ja të shojm. Ja të shojm çfarë? Po kam bër praktikam një vit që praktikohem rrin atën zgjuar. Ëh, shumë mirë. Kështu që kem, kem. Kështu Kshushe... që mendoj që ja arrij, mund t'ja dal. <laughs> Nuk e di se sicila ishte ora më e vështirë për të ndenjur zgjuar, po me vështirë. Tikut e 4-5 tha pun. Aty i... është, aty është. 4-5 është një orë që Kur del dielli pasaj, e uh, fillon dhe kur... dhe dhe bashme, bashme <laughs> të zgjohesh edhe ti. Zgjohesh edhe ti bashkë me bashkë me planetin. Është vërtet. Si thua, por ajo, ato orë të seriousish impact vështira. Ë gjithsesi, ne duam ta përsërisim, ta bëjmë edhe më fort këtë vit. Kështu që kthehem pas bankrrimit e mëngjesit, do të flasim për këtë, do të flasim edhe për gjëra tjera, për bujarin. Shqipëria është ngjitur sa shkaun bujarin në indeks botror. Ka sa sa numra. Kemi pas pak, tutëmngjes. Ta dhe njësë e dy minuta në këto moment e jeni me klubin e mëgjesit në valet e klab e FM në 100.4 edhe në ekranin e klab të vës Në Më mëgjesit, e kam postuar të ani, po, sa për postova, videon mund të gjeni edhe tek faqejo në Facebook Tek facebook.com fraksion klubi mëgjesit mm -hmm. Adhe balinën e kërkimit në Facebook mund të kërkoni për klubin e mëgjesit dhe të gjeni faqen ton është faqe lezeqme Po, jemi në aty Shiko, uh, mm -hmm. keni foto këtu ku kan dal gjithë lojrat, lodrat, e librat, e rrobat, e gjërat e tjera që u uh, dhan për uh, fëmijët shumë të paprivileguar të ngrohtësi. Bom, po, mm bom. -hmm. Po. Shumë, uh, kemi vënë pemën këtu në studio tërek të re këtë vit. Është shumë e bukur. Ëm, mm, ndryshon tjetër kolorit të vit. Po të shikosh pemën që është në atë fond që ka lorin në ekran. Por më shumë është pema e vjetër me me të gjelbërta e me të, ku ti mund të thënë ngjyrat e zbëta. Kurse këtë vit më mm -hmm. ngrohtë. Ha? Kështë e ngrot? Kemi të kuqen, të ah, vitë E kuqen Më bëllqen Bravo, duarartët Pemë dërduesit Që që ta një kemi hyrë në atmosferë Festa shë fundë vidit E vërtat mm. Për po djetë më shumë është një ko për të, për të marë Dhurata Shumë njëzë presin për shumë me kënajsi Qa do mblejnë, qa do mblejnë Qa do zhi? Unë të që dua Kanë floreja bëj vetë dhuratë vetës Dhuratë vetës <laughs> Dhe kam dizur çe di, kështu që. Po, po, çfarë mbleve vjen. Libër kam bler di. Kam bler disa libra. Okej. Por që isë vetëm fillimi, nuk e di se ç'do ndodhi deri datën 31 dhjetor. Është inkë për të marr, okay. por është edhe inkë për të dhënë. Absolutisht po. Është inkë për të, të dhënë dhën, dhurata. Kjo në çmënyrë? Qoftëm për ta mbushur zemrën një farsonj. Ëm nuk e di, po kjo shpirtë që dua të bëj sot mëngjes. A jemi popull bujar? Mendoni se jemi popull bujar? Ky indeksi i bujaris na kanë ka ngritur sa.ai. Ka qenë kapërzim i ndjeshëm në fakt. Ëh. Uh -huh. Se ishim poshtë 100s edhe kemi arritur mbi 100-ën. Uh -huh. Jemi nga 100 e ca jam tek 85a m duket. Wow. Në botë. Kështu janë popujt nga sa japin, sepse masin ata për shkakun se sa uh, popujt e ndryshëm japin për bamirësi. Amerikanët janë shumë larg. Lisë kanë Edhe për shkak se kanë traditë, kanë organizim me kishat e tyre, etj, etj, etj, etj, edhe i kanë gjëra të gatshme. Ne ve, edhe s'kem pasur ku t'japim, nëse po edhe s'kem pasur se çfarë t'japim. Uh, kemi pasur shenjat të paktën, nënë dot. Po, patjetër, patjetër. Kurse tani që po themi në disa njerëz në një pjesë është krijuar një far mirëqenie, ndërsa në të tjerë është krijuar një far është seksuar. Ëh, ti e kje varfëri, se kjo është kjo është plaga e shoqërisë moderne, kjo është plaga kapitaliste që Duam mësduam tani po e vuajmë edhe ne, sidoqë mirë do ishte që ta luftonin më fort për hatër të gjithë vetët e shoqërisë, por një gjë që mund ta bëjmë jo politikisht është t'i japim, japim mm. diçka për për ata që kanë më pak. Jo për të vënësuar atë që duhet të jetë. Kuptohet. Rregullimin e shoqërisë në përgjithësi të marrdhënieve të pagesave, të barazisë etj. etj. Janë shuar shumë të lirë për këtë, edhe vjen e provuar herë mbas herë. Sa më e barabartë ti të jetë një shokëri aq më e shëndetshme është ajo. Jo vetëm në kuptimin metaforik të fjalës shëndet, por edhe në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës shëndet. Shokurit mm -hmm. që kanë barazik kanë një gjatësi më të lartë, kanë vdekshmëri më të ulët, kanë raste më të pakta të kancerit, kanë raste më të pakta të sëmundjeve të zemrës duke të qëtisht me përja që këshu është. Po normal, në dijen më mirë. Kërkoni në Google për të shka që që që e The Spirit Level, është një liber i mrekulluashëm, i shkruajtur nga studiues i bazuar i gjithin në statistika, që të regon që vendës si Danimarka, Finlanda, Suedia, Norvegjia, kanë shëndet shumët mirë, se sa vendës si shtete bashkuara, përshëmë, Britania, mm -hmm. Franca, që janë shvilluara, por që kanë babarazit lartë se dua të kapërzej nga njëra të tjera. Tani kjo lufta e barazis shoqërore është një luftë që bëhet për ditë, që nuk mbaron as për një vitas për dy. Është një luftë që do të vazhdojë. Por që të, të javesh diçka për tjerët, ta bësh zemrën e madhe, të dhurosh, është është, është gjithashtu një gjë e mundshme dhe e mirë. Nuk janë konkurrencë me njëra të tjera. Mendoj një herë nuk të kushton asgjë. Absolutisht. Krucia, jepni. Ejani sillni këtu libra nëse keni. Lodra Jose Keni, dëshje. Por sa kanë marrë, që çojmë në busqëshjet tek ata. Ishte e mrekullueshme të shikoje për shembull kur kur i merrnin, jo vetëm ato që ne ishpër ndam vet në kafshatra. I pam nga afër, po. Por edhe foto që na erdhën, e kartolina që na erdhën ë nga ata që i morën. Se ishte shumë e bukur për shembull vitin e kaluar, mbaj mend që shumë njerëz kishin bashkë me dhuratat që na sillnin këtu. Ai shpeshish ishin të vogla, ishin ishin të mirë, apo ishte një fëmijë për shembull që prindërit e vet i kishin i kishin thënë që Do dhurojmë sa libra ose ti do dhurosh sa libra? Kanca gjëra për një fëmijë tjetër. Dhe përveçse mësimit shumë të mirë që kjo fëmijë më erdhe për jetën e ti, ishte ulur dhe kishte shkruar në një kartolinë, thoshte ai dashur shok që nuk të njeh. Mm, no, uh, uh, kjo është një dhuratë që un kam për ty etyre, etyre, etyre. e të tjerën e tërë. Kjo kartolina është shumë prekse, kështu që bashkë me dhuratën shkonin edhe këto. Një një shënim i vogël nga fëmia që i dhuronte. Por erdhën mbraps tek ne edhe kartolina nga fëmijët që kishin marr. Mm -hmm. Pasaj këto. Edha i thoshë i dashur, soksë më dhurove këto libra <gibli> e... filluan të johin një ri-tjetrin edhe pa u takuar në këtë lloj forme. Ne s'dinim kujt ja jepnim ato kartolina, s'dinim çka kishin marrë ata. Por që, por që ndodhi, e rëndësishme ishte që i shkruan. Ëm, um, kështu që, që sa e rëndësishme është ti hapësh? Është është një pyetje. Nëse ju perceptoni se është e rëndësishme, sigurisht. Qofse jo pastaj mund të përgjith që një rënsaj në faqen tonë në Facebook Facebook.com fraksion krybin mqesit sa e rëndësish me është, ja përsh ose mund të dërgoni një mesaj në 069 20 7 12 2 2 Gjari Rengs dhëtë vi me I see you tani në krybin mqesit orë është 7.28 minuta është fëtok për jashtë olëta, temperatura për jashtë është se kam par olëta, temperatura për jashtë është Do të në asot paspak? është, është, është Një gratë është <laughs> Një gratë You were never young, my love I can tell no by the way that you smell But I can tell no by the way that you smell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 Yeah, you meant to fall again How could I How could I bring in that didn't know this And I see you like you back Gave me tons of vision right there Every track run I got Will You still on stuck just on the same what you may anyway You make me to you, it's so true, it's so true, I see you, I know that I see you, ain't you no know that dumb, cause the pain burns to sin, I cross the party line and lost it just to find it, all the people fall upon the beat and get behind.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 to see And you i know that something's going to change to see us to see us i see you look all right see you see i see, I see. I see. I see. I see. And you i know that something's going to change Ora, është në no 7.31 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vësë, ne jurojmë një dica më të bukur dhe të mbarë, ku të është ndodheni. Sot është e mërkur, data 10 djetarë. Yes. Yes, of course të ndreqosje. Po më shijemi në këtë frymën e rregullimit uh, të pemës edhe jo vetëm. Mm. Do t'ju tregoj një histori që vjen nga Walesi dhe përfshihet mm. një 67 vjeçar, Paul Hamperston, bashkë me Paul ba... Hamperston. Është po, bashku yes. me bashkshorten e tij. Ata kanë një rezid, uh, një rezidencë në një fshat pranë Walesit mm -hmm. dhe kanë shumë dhoma, 52 dhoma uh, në pronësinë e tyre dhe kanë vendosur që ndryshe nga vitet e tjera, në të 52 dhomat e tyre të ketë nga një pëmë për kryshlindja dhe ja kanë dalë mbanë pavërsi se është dashur muaj të të tërë për të dekoruar se cilon dhëmë dhe se cilon pëmë për dhëmë më në fundë, ditën e djeshme ja kanë dalë mbanë që të kenë në shtëpina tyre plot 52 bredha të zbukuruar ndryshe nga njëritja 3 wow. hmm. më regulli e përte të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Çiftërat do bëhen më bujar, thot një shkrim i vogël këtu. Ëm um, nuk besojmë se ka lidhje me zgjedhjet, por në vitin 2013 çiftërat kanë nisur të bëhen më bujar. Nëse i besoni një studimi të realizuar nga World Giving Index, çiftërat për vitin 2013 kanë bërë një kapërcim serioz për sa i përket bujarisë. Por sërish jemi shumë larg vendeve të para në listë. Kështu Shqipëria është në vendin e 85 në botë mm -hmm. për sa i përket bujarisë. Në vitin 2012 në fakt Shqipëria ishte vendi i 132 wow. në botë. Kështu që nga 132 në një 85 kalimi, është një kalim i mirë. Kosova është në vendin e 50, shumë më mirë se sa Shqipëria direkt mbas nesh, pastaj vjen Meksika, Azerbajxhani, ndërsa Greqia dhe Turqia, meqenëse na fjala, mm -hmm. janë ndër vendet e renditur më dobët në mbar botën për për këtë World Giving Index, pra, indeksi i të dhënëti Bujali. Okay. Uh -huh. Në vendin e fundit është Jemeni, kurse në vendin e parë si më bujari është Myanmari, bashkë me shtetet bashkuara të Amerikës, e ndajn vendin e parë ka si thua dy vende para. Uh -huh. Në barazim atje. Një dhën interesante është se Shqipëria është në vend të 40 në botë për sa i përket dhënës ndihmës ndaj një të huaj sepse i kanë ndar, por shqipo dhënia e parave. Po, është një tabel për sa fara japin. Një tabel është sa ndimon të tjerë. Kështu që në në ndihmën ndaj një të huaj, ne jemi në vendin e 40 në botë. Wow. Kosova është në vendin e 35 në këtë kategori, por jemi në vendin e 87 në botë për sa i përket dhurimit të parave. Son mm -hmm. para, edhe skemi. Kosova është në vendin e 34-të në këtë drejtim. Në dënin e parave Kosovë wow. në 34-ën Nërsa në vendin e 87-ën 87. E kjo ha debat Ose, ose në grepyjtjen Se jemi një popull uhum. Kosovë, Shqipërish, Shqiptarë, Shqiptarë Si ka mundësi Nga 87-ën 30-ën E se tuar që ata janë shumë të pasur se ne Nuk besoj se është është rasti. Kanë emigruar para nesh e tjerë e tjerë sikton, po. Ndoshta e kanë kulturë më të hershme se se ne, mm -hmm. edhe e kanë zhvilluar akoma dhe më shumë. Kushe... Se jo se ne nuk e kemi pasur si kulturë, por ndoshta nuk e kemi zhvilluar në momentet të caktuara apo në periudha kohore të caktuara. Kam përshimin që ndonjë studues apo ku diun tani antropolog mund t'i japë përgjigje më sakta, por edhe ai do donte që të kalonte pak kohë duke duke i hulumtuar këto. Për sa i përket punës vullnetare. Punës vullnetare, mos pyetni fare. Ajemi në vendin e 114, 114 ndër vendet më të këqija në gjithë botën. Uh. Jemi ne, ose vendet më dopta. Kurse Kosova për punë vullnetare është në vendin e 96. Kështu që zbret Kosova për gjithsesi është është gjithmonë renditur më lart se ne. Kjo gjëndhet online, mund ta gjeni online, më shpesh është një faqe që e ka adresën kafonline.do oargio.pk.org. caf caf online. Kjo është një fjalë cafonline.org. Uh -huh. Edhe është World Giving Index 2014. Ehm, pastaj kanë këto tabelat, i uh, shpjegon që gjitha, njëra mbas tjetrës. Ëh. Dhe kanë edhe këto tabelat që tregojnë se sa në fillim shpjegimin, që duan, pastaj tabelat që tregojnë së sa i hapin uh, njerëz. Për shembull Amerika vendi i parë. Mhm. Mm Kanada ja vendi i tretë. Meksika 85 stë... këtu e kanë ndar sipas hartës botës. Këtu do ta shikosh uh, me këta topat që kam të ndar këtu. Është harta e botës. Afrika është me me këtë e kanë ndar në një litë shtet nga një ngjyrë, kam bërë. Europa është me jo, si ja. kontinent. Kontinent, po. Si kontinent nga një nga një ngjyrë. Ëm. Uh, Bullgaria, Shqipëria është pikërisht këtu, 85, ku Po lëvizun pak mm -hmm. as <laughs> la në të Mhm. Majt tek ekranit, nga qendra. 85 an bot. Edhe ka dhe tabela, pasaj që i shpjegova të gjitha. Gjithsesi është një lajm jo <laughs> Mi i mirë, she kemi bërë ndryshim taksa. Gojja, gojja çfar? Jo, dhaç mirë tani. Tu ishin vëndin të tëra, për shembull. Ti kraqesh, ti do më shumë, ti do më shumë. Mirë, kjo është diçka. Më pëlqen është... që je kërkues ndaj ndaj Shqipërisë. Është në rrugë. A futet dorën në xhep? Futet dorën në xhep edhe nxjerr me parë. Kemë lëvizur, pra kemë lëvizur pozitivisht. Ishim në vendin e 132, jemi në vendin e 30 uh, 85 për të dhënit. Sa vende lëviz ajo? Se i thon 15 15 plus 132, i thon 47 vende. vende, nuk është pak. Të lëvizësh në një vit. Jo, mirë. Po, për një vit 47 vende. Pse mendon se është e rëndësishme të japësh? Nëse mendon se është e rëndësishme të japësh. Lërmata drejtoi kështu, mballore një pyetje. <laughs> Po, kënaësia e dhënit është është po aq po aq e madhe sa edhe kënaësia e marrjes. Kjo nuk është këtu thjesht e thënë. Jo, s'është e thënë ja. Do të thënë unë këta kënaqësi kam kur jap. Do në momentin kur shoh që teatri lumturohet ose shikoj lumturinë të syve të tij, sinqerisht gëzimi që marr mbrapsh është shumë herë më shumë se sa ç'mund të merre edhe vet diçka në rast se. Dhe shumë shpesh nuk është e duhet që të heqësh bukur nga goja, më shumëum okay. për të ndihmuar teatrin. Ka ka shumë gjëra ndonjëherë qi akumulohen gjëra, e kanë fjalën për gjëra, rraçe, mroklla. Rraçe, si duket. Rroba, rroba. Don gjëra, më gjëra. Çanta. Çanta, çfarë do, çanta smaj, daj, shumën të çanta çikami për dobë. Po se për vajzat. Si grariçi jeni, keni çanta më shumë, po. Ëm. Um, Dhe ti apo është ato? Ti have ato gjëra, edhe edhe sikur Si suash zbrazesh, pastrohesh, se e di qëfar, a se di që i ke Kjo është Shumë qërë, a se di që i ke Janë ndikua atje, në një kuti, a një, një dolab, a, a një vërë Shumë të shumë të gjatë, dhe ti i ke harruar farë A si e s'ke për ti veshur Sapo, ah, këto mund t'i veshë, më ndë. Asnjërsë që për t'i veshë. E kam bër provun. E janë mira. Këto gjëse kemi bër. I kam pasur se më kujton, më kujton asha. Mba një palxhinse që të kujton Rini, nuk ka nevojë të kesh 40 palxhinse që të kujton Rini. Sepse edhe ato zën vend, është edhe një studim, kuçojë çdo gjë domosdhem duhet të jetë e braze pëshuar. Në momentin që blen diçka tjetër, duhet të heqësh të vjetrën. Çdo gjë që është aty thot, z vend në hapësinë tëndën. Jo vetëm në hapësinë fizike, por në hapësinë mendore, po. Është drejt. Është kjo filozofia, po themi Orientale, e, e lindjes largë Do me në që si një purifikim, që si një pastrim mm -hmm. Heqe e, e gjërave, sbrazje nga këto Materiale, materiale, materiale E dhe adho si kur në busin shpirtërorën E kam pa dha, e kam servisit së fare Dihë është më mirë, që të duha Edhe as njerës ka për të ndjerë mungesë në këtyre gjërave Se ta bënë zoti më mirë Që si në, në momenit që ti i kello në harez Që që dikuj tjetër mund të hyo shumë të e për në, në punësës atyre Po fatjete. Impar funksion, ku diun janë veshur pak, nuk janë nuk janë më kputësicitë të do, ku diun se çfarë. Po për di këtyre për, për shkakun ato janë kputë shumë të mira. Normal. Edhe nuk do të kishte pretendime fare, që që e gjithë bota e bën, e bëjnë e bëjnë në vendet më të zhvilluara. Imagjinoja, mos mm -hmm. sa bëjmë ne, që kemi kemi kaq shumë njerëz që kanë që kanë nevojë. Që këtu nevoja është më e madhe, dua të them. Mm -hmm. Edhe në Franc për shkakun, që është Franc. Ka të varë për francesë që marrën putës të përdorura nga të pasurit francesë dhe i veshën po, Sa më mirë dhe ishte kjo e aplikuar në Shqipëri? Shqo, uh, disë farë më kujtohet, uh, në Itali, ka i qenë një lojtë radita shumë interesanta, kur kam shkuar unë pakëtën për herët parë, uh, që të gjithë njerëzit uh, që burë një spërës, spastrimin e shtëpisë, që do të thot, hiqnin rrobat që nuk duhet në buca. Ku pucët <laughs> edhe edhe orënd i shtëpiake, i vendosnin të gjitha në kuti në rregull dhe i linin tek dera. Dhe në momentin që uh, dikush e kishte nevojë për këto gjëra, e dinte që ato ishin për atë. Po patjetër. Pa dhe i merrte dhe i uh, ikte dhe ndryshon drejtimin. Po patjetër, bën në Amerikë, por më ndonca ata kanë më borë atje mm. me shumicë, ndryshe nga Italia që edhe ai Italia ka, por Amerika më shumë më borë nga të gjithë. ë uh, Lavatrishe Shumë, një levatrishe e vjetër që ishte sigurisht në përdorim, po a i kishte mar një levatrishe të re, a kishte ri bërë kuti unë dhe një atë laundry room ku mm. lajnë në këto ropat dhe nëzirë të atje, ose një divan, ose një televizor, ose një raft, ose një dollap, ose një tavullin kafeje nga këto tavolina të mesit dhe diçka tjetër edhe e vinin atje dhe ti e diën që nëse dikush linte diçka në obor do të do, do të thotë që ti, ti mund ta merrje ndonjëherë linin dhe shënim mm -hmm. për ta siguruar por që vetë kuptohej që ishte për tu marrë e vinte dikush porse më ndikur kalon dhe thonë oh, "mo më duhetin e lavatrishe" ka shumë e mirë nga shtatar që e din këto histori kthehem pas fan Nëj, krimit në mesit dhe ju urojmë një ditë fantastike kur të kthehemi do të kemi edhe anagramën e ditës së sotme Mr Big do të vi me këngën e tyre të fundit që quhet All the way up Rështë në 7.50 minuta jeni me klubin e mëgjesit në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të voz dhe jemi gati për anagramon e partë të kësaj dita Oh yes, unë e kam gati Dhe ki një fjallë të gjadë ah, E gjadë është <laughs> pak të thuash, jebi Anagrama Në klubin e mëgjesit Fjallë e mërësot është sofer e mingë Sofer e mingë 0, 6, 7, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2 Dërgënë mesajët uaj e pahëruar të shkroni dhe emrin për që në fitu esë E vështirë E vështirë është Sofere Ming S-O-F-E-R-E-M-I-N-G Sofere Ming Cile do t'je dhurata olta? Njarë, nga primu a qësë Farim derit Sofere Ming Sofere Ming Mi qda shurës të nga grama e di të sot me në kryu në mqesit kujdesë Sofreming. <gjubi> Nuk. Nuk Tiba. Nuk dikush tjetër? Normal. Mm -hmm. 069 20 70 222. 22, 069 20 70 222, 22, do t'ju kujtoj se ora është nga mëngjes tan tek Premium Muachi, dyqani tyre është mu aty, mu anty tek libri. Më i dashur, siç jeni, libri universitari, dyqani i vjetër i librave. Pak më tutje. 3-4 Vitrinë më mbrapa. Mhm. Mm Tek rruga Abdyl Frashëri. Primi mund, është shumë mirë për durata. Dhe jemi. Se po. është edhe fund viti, po. Po. Është edhe fund viti. Kështu. Mm -hmm. Sofereming. Sofereming. Rendimoj vetëm pak. Ku do vuaj me këtë fjalë, um, nuk duket? Po, ëm nuk e ka emër, është folje. Është folje. Është folje. Oh je është dhishka që e bëjmë në Shqiptarët. Në Shqiptarët e bëjmë. Kash, Kash në tim është mjaftueshëm. Okej. Okay. Mm -hmm. 06-19-27-12-22, dërgonë mesajet uajan. Mas pak do të flasim edhe për Ismail Kadarim, këtu në krypine mqesit, me kritikun letrar Agim Baci, i cili me mirë, që Rafjara ka shkajtu një livrë shumë të mirë, qëhet përse Solën Dorontinen, Përse e solli ndru? Jo kush po e solli? Po përse e solli? Më kam lexuar ca muaj më parë këtë libër kur digjemi uh, me shumë bujarim madhuroj, me shifra fjalë flas për bujarinë sot. E vjeqoja po këtu për shkakun që kam kam bërca kam bërca në nën vizimin. Çisë s'thot? Ëh, mm -hmm. kjo është nga përsiatjet e digimit ose mendimet e tij mbi kush e solli Doruntinën, në pjesën e dytë të librit. Unë besoj Sa edhe kur nuk e kemi mbajtur fjalën, ne kemi dashur të kundërtën. Pra kemi dashur ta mbajmë. Mhm. Mm Madje, edhe kur na nuk na e kanë mbajtur fjalën, ne dëshirojmë të mendojmë se edhe të tjerët kanë dashur të bëjnë të kundërtën. Pra ta mbajnë atë. Pikërisht, për këtë të vërtet, kaq thelbësore për lidhën tonë, nevojitet që do rutina të vijë. Sepse ne dëshirojmë që çfarëdo që ndodh me ne, të paktën fëmia ju nipi ju nstrini pyën të mundet ta mbajë fjalën. Kjo është dëshire jona, është më e fortë se çdo realitet, ndaj doruntina duhet të vijë. E natyrisht, edhe për të besuar se tek njerëzorja, për t'i dhënë atë që meriton dëshirëson njerëzorët, doruntina duhet ta sillë konstantini, pikërisht ai që nuk duhet të vdes kurrë brenda njerëzimit ai që jep fjalën në emër të njerëzores brenda nesh. Pra është Më nevojë për ta mbajtur fjalën. Edhe kurse mm. mbajm fjalën, ai biçmani brendshëm pasaj është shumë i madh, se mbajta dot fjalën, e gënjeva. Atë teatrin premtova diçka dhe nuk e bëra. Nuk e bëra. Mm. Edhe pasaj ai ishte një përshtellim që, shtuajba, do dalim dhe gimin flas i vet, pakumvon. Dhe bazuar në prilin e thyer, këtë ky libër është përsianti antropologjike e sociologjike për romanet prili i thyer, dhe kush e solli dorën tinën të Tamarit Kadare. Ë, kjo që do flasim pak libra, shkurt me Gimin uh, në 8-ën çerek të unë klubin e mëngjesit. Tani është ora 7:54 minuta, miq dashur, unë dua të bëj pyetjen e parë nga Lajmet, prit pritse e di, është loja që ne luajm. Të tiu. Po. Dhe është shkurtër ka pasur ndeshje dje, ka pasur Champions. Pse dhe ime është fare e shkurtër? Cila është skuadër Cila është skuadra angleze u largua dje. Nga Champions 0-6-19-27-22-2 Dërgonë me sa zhëtua ja pa haruar dhe emrin Për që në fitu es 0-6-19-27-22-2 0-6-19-27-22-2 Leni Krevitz Vientani Kjo që e The Chamber Ju jeni me klubën e mëgjesit Në valet e krapëve vëm në 100.4 Edhe në ekranën e krapëve vësora 7.55 minuta Më mëgjesit që ditve Anagrama është Sofere Mingë Rësh nje folje Sofere Mingë Yes. Në, në. James Blunt, më sigurisht Gini Ardun, ku vimëm pjesë e orës tani te 9 minuta jemi me Blendi Nerin Altini Nolën edhe Lorin. Çdom pjesë më jube nga ora 7 deri në orën 10 këtu në valët e klubit Femr 104 edhe në ekranin e klubit. Zotë kujtoj se janë kamera për titrin e sotëm më të dashur. Ës Sofereming, Sofereming 069 20 70 222 për ata që dinë, ju thash është një folje, nuk është një emër, por ju them është diçka që ne shqiptarët e bëjmë dhe po ndihmoj akoma shumë është në veten e parë në numrin shumës. Veta e parë numri shumës folje, koha e tashme. Mm -hmm. Ok, kore tashme, veda e par, numëri shumës, pra, ne bëjmë këta, okay. ne bëjmë këta, so fere mingë, ne so fere mingë. <laughs> 069 20 70 222 dërgoni mesazh vetuar. Oke, okay, oke, okay. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Kush e zgjita anagramin ka një orë nga mëstantik primi Moaches, ndërkohë që Altin Kakanati edhe lojën ton me zërin misterioz do të zbulojmë se kujt i përket ky zë i personazhit i njëjër. Shpresoj le ta <të> djejm. Ëh, uh, aty sipërqeje që ti që që, që ta quajnë Pierre, është është një bier shumë kullajisht. Cool, është tip çu ndjan George Clooney. Është një është një vjerr, është një vjerr shumë cool. Oh, një një vjerr shumë cool, cili nuk i pëlqen gjithëra thrasin vjerr. Është uh, një vjerr që ngjan George Clooney. Pyet janë vjerr i kujt është? Kush është duke folur për vjerr? Po që vjerr i kujt është, keni gjetur dot personazh. Po, vjerr i kujt është si George Clooney. <laughs> <laughs> Me dëgjojmë në 69 20 70 222. 069 20 70 222, un mendo që e di. Nga zëri e kam, nuk e kam dëgjuar. Segun parë, uh, sentimenti kërdon për shkak se është diçka që unë e kam kam qelluar ta shoh në televizor edhe e kujtoi, por uh, kam një dyshim që e di se kush është. Në mos Altini s'ka gjetur tani një një kështu një formulë të re atje kur ndryshon zërin edhe I e transformon totalisht. E bëri e bëri Lubonjin uh, kur çetër një ditë Rrr rrr rrr. Ëm, asaj kur flista ishte, jam Fatos Lubonia. Mja vadan. Apo jo, nuk e di se si arrin atë, është është magji e radios. Ëm, el tiene que lutar. Ta djeg miri. Alguien de luten. Oo, aty si bjerje që që që ta quajn Pier, është është një bjerr shumë cool ai. Duket vjenot vjer. Po pra, përndryshe. Do të jam George Clooney. <laughs> Mos ki persona që t'i thje fjala vjer fillon me b. Se ka njerëz që një duke, <laughs> një gabim, e hecin gjithë jetën duke bërë një gjëre gabim. Jo, nuk e besoj. Do të jetë nga ky transformim rrezik vja ndjan si. A vja dhe bja? A vja dhe bja, janë sa afër njëri tjetrit. Jo, janë në fakt, vja dhe bja janë të të ndrushme, në, në sfanjish për shkakun, vja dhe bja ndrojnë gjithkohë, ose ke Abraham, Abraham. Okej. An po ja. Po, po në Shqipëri nuk ndodh. Jo, jo, në Shqipëri nuk ndodh. Okej. Um, okay. Dhe ato a vetëm s'ta pyetëse nëse është ai që mendoi unë që është? bazë. Okej, gjetur. Jam i sakt. Bravo. Është s'kam vërat për ty mbaruan. <laughs> Okej. Okay. Atëherë Olta, ai jep veturatën e radhës. Atë që kanë gjetur Liverpoolin, është Nesty fiton dy bileta për nasin e pleks. Liverpooli është jashtë nga Champions, miq dashur. Liverpooli është jashtë nga Champions. Bëjmë një tjetër pyetje nga Lajmet. Prit, prit se e di ju këtë lojë. Kujdes, duhet një detaj vogël që unë e kërkoj nga ju. Ky mund jeta mund të perceptohet pak i vështirë. Shohim sa të gëmenë që më keni që në mendishin e realit të Madridit, je. Pytja për ju është, nga cila distancë ka shënuar Cristiano Ronaldo? 0-6-9-27-12-2-2, dërgonë mesajt uaja. Nga cila distancë ka shënuar gol mbrëm, CR7-ta. Super lojtar, super, okay. super ekipë. Tembasfakluen NCIT I am Okviananim on trees and birds and fire 813 Tan ko për muzikë edhe njëherë 0692070222 nga çila distancë shënoi Ronaldo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 Për të foljur pak për uh, Ismail Kadaren, një shkrimtari ri, uh, që po t'ju në skenë <laughs> sken shqiptare. Um, Ismail Kadare ka shkruar e të shumë, por uh, ti ke shkruar mbi ato që uh, Ismaili ka shkruar. Përse, e solën Dorontinen është botimi o nufrit, është në bodim që kam pëshërbën unë ishte vitin e kaluar. Pa. Ka qenë në të tetor vitin e kaluar. Nuk është se është ribotuar këtë vit. Është ribotuar këtë vit. Ëm um, në të cilën ti bën persiatje antropologjike, sociologjike mbi romanet, prili i thyer dhe kush e solli Doruntinën te Kadarezi. Çfarë të shtyu pse u desh që të ulesh edhe të bëje këtë, po themi persiatje mbi këto libra. S'pari, do të mendoj që nëse nuk kemi folur për Kadaren në letërsinë shqipe, kemi lënë shumë pa thënë shumë mendoj që ë nëse fillon studimin për lodosin shipe, ë mendoj që do të them shumë gjëra për Katarin. Për shumë shkaqe. E para, domethënë është i gjithë planuar që është padyshim ë shkëmtari më i jonë shqiptar në në mbar botën, në mbar hapësirën shqiptare, mes shqiptarëve dhe një ë nga zërat më të, më të jonë në botë, domethënë, jamu kat është gjithmonë një hap i lartë në obilit temën, e, por Uh, e ideja e kandidimit porhershëm ose të qenurit aty do të thënë diskutimet e hapësishme bën gjithmonë ngjarje aty ku botohet do të tregon që ne duhet të merremi seriozisht me. mm -hmm. dhe nëse nuk kemi thënë për gjëra që vlenin mm -hmm. atëre nuk mund ta kemi luksin për të shkuar te kritika do të thënë në konceptin Para nuk mundi ignorojmë po themi gurin e, e themelit në rast se do merrem me këtë shtëpi do. Uh, ideja që unë na marr me këto dy vepra është se mendoj që ishin dy vepra që kishin më shumë uh, edhe horizontalisht dhe vertikalisht praishin në ndonë kohë në edhe në raportin kohor të kushtrieshin, por në raportin e përhershëm të problemeve që ngren. Ëh. Dhe po përpara, më fal, e, dua se dua të bëj këtë pyetje. Jam jam kurioz pandaj. Pse të pëlqen Kataria? Përveç faktit që sigurisht është është ambasadori më i, po themi tani, i rëndësishëm i kulturës shqiptare në botë, i gjithë njohur i përkthyer në dhjetra e dhjetra gjuhë, ëhm Emory Math Typse të pëlqen si lexues. Kur lexon një libër që ka ka shumë rëndësi që ti të shtrihesh me të, domethënë të të eci fjala, domethënë të të të, të shkojë gjithçka nj, nj, nj si një një një lloj raporti si kia Juskia që vetëm ecën, ecën, ecën, ecën, shton edhe shpërcin ndoti ekekt e lloj knajsie te teksti katares sepse nuk ngjet, nuk ngjet kur. Ka një stilistik që të jep mundësinë që të notosh në radhën e letit. Moja kriter jam duket i thjeshtë, jo në, në, në kuptimin e mendimit, po i thjeshtë në, në sensin se ai lexoj gjëra të tjera për shkakun që mundoan ku diu tani me me me ca stilizime me ca thyerje gurësh nëpër të ashtu kurse kataria është është pikërisht ti po thua është i thjeshtë, është i lehtë, është i kalon stilba, nëse keni më re njerëzit e hemonshur i thon gjëra të thjesht, nuk e komplikojnë gjërat, nuk sajo një formula me ato me katrore, domethënë që trotullohesh, hmm. por i thon gjërat shumë duaj, të thjeshta, sepse mënyrat me duarit i bën ato që të shkojnë në një qark të shkurtër dhe ta gjejnë fialin e duhur dëgjën në mënyrë në dur për për t'u shprehur, për të, të artë drejt tij. Kështu që në këtë lloj stili, do të them që çdo vepër që i tep mundsin që të flasësh mbi të ja ka arritë qëllimit. Për në përkatë ndonë flasësh padyshim në çdo lloj vepre, por uh, janë foksuar tek ato të dy fillimisht, uh, unë jam marrë me gjithë veprën e Katares në një punim tjetër, por uh, këto të dyja kishin diçka që ishin ngrenë dy pytyta shumë thelbësore. Uh, ë tek përri dhëhur kam thënë që uh, ë TSHD-a që vlen jetohet. Mm. Mm. Dë përgjigjen ja këto personazhe të Kadareze gjorgu me Dianë, cila është jeta që ja vlen të jetuohet. Dë cilësia e saj, Loisë saj. Kurse te Dorontina është një pyetje më tërpsorë, të thellësorë, në fakt, të cila është dhëngja, dhëngja fizike apo ka dhëngje më parshme se sa dhëngje fizike. Dë është një pyetje, jo janë dy pyetje mendoj që janë shumë të thellësorë për jetën tonë për të përditshme, për raportet tona. Dë i kam sjellë përgjigjet përmes dy librave sepse ta japim mundësinë që ti vin si përgjigje, qof me prindën e thyer, qof me dorën timen. Atë, rinicisem me më të parën, me prindën e thyer, cila është jeta që ia vlen të jetohet. Ëh, uh, si raf, si e shpreh atë? Vetëm mjeta, e mjeta rrën me rrën. kuptim. Vetëm mjeta me kuptim. Po tishim kështu do ta kisha shpjeguar si skuakam shpjeguar aty fakultet në fakultetin që mm. me një tabelë ku në një moment vetëm vështrimi i, i gjorkut medianën, keni parasysh njëri një është në muajin e vdekjes sepse ka bër vrasje dhe është ka një muaj ko në pesën e vogël, ndërsa është muajin e mjaltit. Të dy takohen dhe shihin përmes dritares karrocës fak. Nuk kështë takohen. Po, ai është jashtë, është brenda. Ëh. Mm -hmm. Ç'a ndodhi? Në një moment të till, Georgu, i cili nuk ka asnjë histori përpara kësaj gjë, bën tre veprime. I kërkon teatrit që të dali të shikojë bleshkët, pra dalin nga brenda jashtë. Zemërohet me bashkëshëtarët sepse marrin në burg një zonjës, pra gjykon. Dhe në fund fare, kur është përballë vrasit, nuk ka mën fare të vrasi, por ndron që të ndaloj karrocën dhe të, të bëj një cop grup me të pra nduron. Pra ai njeriu që nuk ka asnjë shenjë nden ti, në atë moment bën tre veprime. Shikon, dëgjon, nduron. Tre veprime shumë të rëndësishme për të ndjerë njëri. Ço ndodh me Dianën? Diana nga Tirana Ndorosh është shoqëruese e Besianit. Momentin që shikon, fillon të nduroj, fillon të mendoj. Madje zbret nga karroca dhe futet te kulla ku mendon se ishte Gjorgu, pra dhe vepron. Do të thënë, nga një njeri dëgjues, bëhet një njeri ndërrues dhe vepruese. Ba por asajs domthonë kalojmë në, në, në veprime konkrete që na bëjnë ne më njëri, që na japin mundësinë që të jemim njerëz. Domthonë qoftë mënyra se jëndrohem, qoftë si, si i, i, i, kërkojmë ti ti zbatojmë këto domthonë se si ti gjejmë to ëndrat tona, se si ti ti aplikojmë në jetë, janë shumë të rëndësishme. Do të thotë që kemi filluar të jetojmë, qoftë se ne gjejmë vetveten dhe fillojmë ta ta ta harrokim atë. Tanë pyetja është shumë e thjeshtë. Çfarë rëndësie ka nëse jetuan 1 muaj? Më shumë vite? Puna është sa jetuan me kuptim dhe këto fillon të japin kuptim jetës. Në fund garanton që Diana nuk do të bindet në ngremit me karrocë dhe Georgu mund të smojë me gripë të distën, no? ha? Kështu që në këto me këto lloj pikash e rëndësishme është ngremit pikpyje, cila është jeta që vlen të jetohet. Dhe përgjithja është vetëm ajo jetë me kuptim, vetëm ajo jetë që ka kuptim, vetëm ajo jetë që japim ne sens po raportin. Kështu që atë muj, ato jeton më shumë se të gjithë pjesa tjetër që kishin jetuar. Njeriu ku modern kuaj e ka cool humbur kulla vdekjes. Po, e ka, tamam, ne kulla cool vdekjes. Po nuk ndodh për shkakun me njeriu modern në këtë po themin këtë rrotën e përditshme të mundimit që rrotullohet, rrotullohet mëngjes, drek, dark, punë, shkollë, punë, shtëpi, punë, shkollë, punë, shtëpi, punë, shkollë. Pun, shkoll, pun, shkoll, pun, shkoll, pun, shkoll. E fillon edhe <tüyan> Ja vetëm duke e thënë ti u lodhëm ne dhe tako. Ta, <tüyan> kjo është ideja. Domethënë nuk humbet ndonjëherë kuptimi, sikur na humbet kuptimi nga syt. Se merrem me këto gjëra dhe edhe hyjm në automatizëm, si shkuan, as mendoj më me fare për këto. Është ai që shkon pun për shkak të makinës dhe nuk ka nevojë të mendoj rrugës se ngarësh rruga, se e di, edhe. Ne që vinim në një jetë gati gati sedentare, domethënë, në të lodhi kohe, u habitëm me perëndimin që ishte pishame kombinosh, kombinosh pijamën. Mh. Vish kombinosh e shkon fun, ngreu vish pijamën ti gjum. Ne po tashojmë me vëmendje gjithë arti dhe dhe arti i perëndimor sot edhe, sidomos filmat jan ku në ksa jetë për ta thyrë ti gjë, për të kaluar në një lloj raporti identiteti. Do të thonë me gjithë vetvetën në gjithë në gjithë jetë shpejt, të shpejtë të ka një kryengritje po themi nga ana e artit. Po do të shohim të gjithë popullin fërshem. Po, po, mm -hmm. Filip Rothin që e pëlqejmë ne bashkë. Ku në ksa po. i raport do mm -hmm. të thonë, mm -hmm. ku në ti raporti totalisht në gjithë vetvetën në këtë lloj vrapimi që bëjmë, në këtë do jetë me vrap. ë që që shumë shumë e rëndësishme dhe sot shumë pak veta arrin të orientohen në rrugën e duhur për të bërë gjërat që duan sepse e, është koha duket sikur kalon më shpejt se sa çka kalonte më parë. Mm -hmm. Po pa, kjo është koncepti relativ i kohës, që ne duket sikur s'kemë më të njëjtën kohë si ka pas nëse si kanë pas prindit tanë, si kanë pas gjyhurit tanë. Pra është shumë e rëndësishme se si e perceptojmë ne vetë atë, më, se çadrehtimi i japim ne. Dhe kjo është një lloj revolte, ka shumë njerëz se cili, domethënë sot un kan parë film të të më pafund që lën funën se duan të ikin diku tjetër, domethënë ë uh, shikojnë që kanë humbur kohën vetëm duke duke punuar, dhe nuk kanë kuptuar asgjë, nuk kanë ditë me dashnëri të afërt tyre, nuk kanë ditë me dashamirësi. Pra, raporti është cili njeri i ditë i ndërtoi këtë fytje që ti japi atë gjë du, mm. du, si në duhur njerëzve të duhur, sidomos vetvetes në radhë parë. Për sepse po nuk ditemiën vetes në mund të japsh as kujt. Herveshon Karl shkonte në Japoni për shkakun për ta thyer ato. Dikush ngjitet në Himalajë thonë, por ky është çmendur. Por tani ngjiten skistë internet që të futejnë në Facebook me ato. Dhe... <hë> <hë> Megjithatë duhet të gjetur në një mënyrë për dal nga kjo. Gara e miut i thon disa. Kë vëreshë të miun që futet në atë rrotën edhe edhe vraponi duke sikur ku po shkon po. Ne në, rikthehemi te kë pitita sepse këtë tenton letesia. Letesia takohet me njeriu vërtetë tani. I vit vetëja. Kthej prgjigje të sapo video thelpsore vetes tanë gjë sa ç'a ka rëndësishme për ty ç'a të bën ty njëri sepse ne e dim shumë mirë që ajo që gëzon blenden s'mund të gëzojë gjimin do të thonë edhe ajo që më zemron mua nuk më, më zemron ty prandaj në këtë lloj pike Është shumë e rëndësishme të djeshë çfarë është mirë për ty. Mm -hmm. Ka njerëz që gëzohen ose zemrohen me gjëra që i bërej tjetër, por në fakt e di shumë mirë që po ti binde këtij nuk nuk do të ndodha asgjë, ne se qarë. nuk asgjë. Uh, e kupton ndasgjë. Në qartë. Ë, dua ta lidh pak edhe me me përshëdhimën e dytë që kanë lidhje me Doruntinën. Ë, uh, këtu kanë bajtur sa shënime, e të mbaj mend se çfarë kam qen duke menduar, megjithatë duke i lexuar rikuituan. Dhe kjo ka të bëjë me atë që po thonim, uh, në lidhje me ti thua iivet vetëja Përpishu gjesh të gjeshtë të qfarë të bënë të njëri. Um, por të shfarë njëri u, shkrua në ti tani, tani po të citoj. Por të shfarë njëri u, do të ishte aji që të të ambante fjallën. Sepse fjallëa e dhenë, sepse jemi të këpëse uh, e solën të rëntinën, sepse fjallëa e dhenë, është mënyra për të respektuar veten, për të dashur veten, dhe më pasë, të tjerët. Pra, nga fjala ose më saktë nga mbajtja e fjalës, nis njeriu, nis besa e madhe, ajo ndaj vetes, sepse për të mbajtur besën ndaj atëve të mjafton shpesh që ti jesh vetëm trim. Derrsa për të mbajtur fjalën ndaj veten, duhet të jesh më shumë se sa një trim, duhet të dish të duash, të falësh, të japësh, të marrësh, të bësh kompromise me veten. Pra, të mbash fjalën së pari ndaj vetes, pastaj ndaj të tjerëve. Pa dyshim, është njeriu më i vështirë për të portu datkuar për shumë persona në bot. Vetë vetja. Uh, Ësht personi funi që tentojnë ta atakojnë, në fakt është personi më e rëndësishëm që duhet ta takojnë. Është është betejë shumë e vështirë. Është betejë ta mundim egon tonë, të mundim disa gjëra të cilat vetë do ta fusim veten në një ulli që është shumë e rëndësishme të ndihemi njerëz. Dhe kjo është një betejë e pafund. Është një betejë pa e pafund që njeriu gjithjetën vet mund mos ta arrijë ta fitojë. Por është shumë e rëndësishme sepse pani pani marrëdhënje të vërtetë me veten tonë nuk do kemi të kemi asnjë marrëdhënie të vërtetë me askënd. Ë po thuaj se në shumicën e rasteve na ndodh që të kalojmë vite për shkakun e themi që oh pasaqen këtkë ndryshai personi me të cilën kemi kemi folur ose reagon në mënyrë kë ndryshë nga ato që ka thënë. Sepse është person që ka thënë këtkë kundët në asaj që është. Dhe ky është një lloj raporti, domethënë dy janë probleme më të mëdha besohet në në raportet sot në përditshmërinë që jo vetëm Shqipër, ja, në Shqipëri, në gjithë botën. I dhujtaria dhe hipokrizia raporti që, i i duhetaris në raportin e kodit ku njerëzit imitojnë dhe ne dim shumë mirë që imitimi nuk sjell asgjë pozitive dhe i povarësia është të qendrit ndryshëse të folet ndryshëse. Njerësin ngjeshëm si kur ta dotja dish po. Mohën është raporti që thot të, të, të, të, të gjithë gjërat ki parasysh që ne e ndjejm për shkakun se dieta e njeriu që ti thot të, të, të gjitha gjërat dhe pastaj sa një. Eu bë <më> ku domethënë. Këto ai pikë. <gjë> Do Antonio është povertet, domethënë. Jan njerëz që nuk kanë beseduar kur me vetë vetë dhe nuk e din sepse po thyesh vetvetja nuk nuk nuk nuk ke pse hyn në rol domethënë në raportin e kësaj që do të thotë ti je vetëm nuk do të thotë që, që ti thuash gjithë gjërat dhe ti përplasësh gjërat me ballë domethënë por të kesh stilin, të kesh stilin, të kesh mënyrën e komunikimit. Në dhe jodhja, thot, më pa, produkti... mm. Që ti do të thotë, më nish produkti, diçka ti thua, diçka ti thua, domethënë, diçka ti thua, diç kur të heshesh, diç kur të flasësh është një raport shumë i mëndësishëm që është shumë i vërtetë. Gjithëherë kanë nevojë që ta ushësh vetëm tënde me këtë lloj raporti për të kuptuar këtë lloj gjëje. Në vendaj them fjala me vetën, fjala më e rëndësishme. Te kush e solli dorantinën? Ose ti e kthen edhe një herë pyetjen, ë, për se e, e, uh, e solli dorantinën? Sepse, sepse duhet fiton të fjala dhënë. Se kush e solli e dim, sepse duhet fiton. Është çrançi që e, e zëm kush e solli, e jetëm. E gjete një pyetje po, e gjete kush e, e solli, ë, edhe këtare madje vetë tek ftesën studio ka orientuar gjithë kritikën në një rrugë, më them se është e gabuar dhe Në kam të thënë që në fillim të librit që ai mëndon se na tep pa vëdijen timë thotë se soti stresi. Ja, soti stresi. Ka një pyetje shumë thelbësore, pse duhet të vinë dorontinë? Mm -hmm. Se duhet të fitonë fjalën e dhënë. Duhet të fitonë fjalën e dhënë. Duhet të fiton, sepse ne duam dhe ku nuk e mbajnë fjalën, ne duam që ta mbajnë fjalën. Dhe kur ne nuk, domethënë, ne uh, midis asaj që dua, midis asaj që ndodh, asaj që dua, gjithmonë ne ne shkojmë pas asaj që dua, na mban gjallë ajo që dua. Po të ishim vend gjithmonë vetëm pas asaj që ndodh kam të të përfundonin pesimist. Botë me më gjallë ajo që duam. Ajo na tërheq gjithmonë, ajo na bën që mos dorëzohemi. Dhe po po të kemi parasysh mënyrën se si bisedojmë me fëmijët tanë. Është ti duhet ta bësh, se ti mund ta bësh. Pra, në një lloj raporti ne besoim që ai do ta bëj dhe shpesh herë ne në fakti ngarkojmë dhe madje që s'kemë bër dot vet, sepse duam që ti bëjnë ato. Uhum. Dhe kjo mund të jetë pjesë e gabuar, por nuk është gabim me, me do të thënë me një keq, ose nuk është gabim që rëndon, është një dëshire e madhe që ti do të thonë shikosh ata që s'ka arrit dot tash ikosh tek tek tek pasarsit. Pra është një raport çfarë do thot, që ti dëshiron që atë që s'ke mundur dot ta bësh, ta bësh, ta bësh në një mënyrë anëj tjetër, qoftë edhe duke lëndë monedh. Do të thonë, është shumë e rëndësishme, do të thonë, raporti me me ëndrrën tonë, me, ton, me atë që duam që të ndodh. Ndaj edhe uh, ai duhet vinitë. Madje u them që uh, për kohën, për shembull, se pse duhet vinitë nga bota tjetër. Po çmangul çdo lloj komentit njerëzve të gjallë. Duhet vinitë nga një botë e pakundërtueshme nga nga nga ato që ishin, krerët e fisëve që nuk e bënë dot njëri bashkë, mm -hmm. kush mundi të bënë bashkë? Mm -hmm. Një mbi ta, po çajishin me ta, vetëm tekja. Një që vjen me përtej, një, një që vjen nga një botë e pakundërshtueshme, e pakontestueshme, e pa, domethënë, e pamundur pa, pa që të ndiqohet nga nga ato raporte. Pra, në, shpesh herë që si ai puna njerëzve që në momentin e e tërështimit presin një një fuqi të madhe që të të shkund ato, do të të kapë në në krahë dhe të tifusin një etë të thonë ec ec përpara mos u dorzo. Fak kjo është thirrja një Dhe, po thui se le do si ja jep ne mundunit me më kulluhshme kte gjë që nëse nëse ti nuk ke dot për shembom miq rreth rrotull që të jenë kaq të afhtë që në një moment trishtimi ku ti je dorzuar ato të thonë që ti mundesh le të thotë po ti mundesh se kshu ka kshu ka ndodhur me njërin në Tokio kshu ka ndodhur me njërin në Paris kshu ka ndodhur me njërin në Moskë në Gjermani e ku të dish ti e thot ngriu nuk është turp trzohesh tu bësh më ngries mund të që ky raport i letësorës në letësi do mm. të, të ngrenë ty dhe të bën të bën të jesh me të gjithë me gjithë njerëzit e botës. E ke shkruar edhe në faqet e para të kësaj tek paradhonia, nga leximet më shpërftuar bindje se letërsia mund ta shërojë njeriu. Prandaj, shumë për shumë problemeve të mia jam mbështetur tek ajo dhe kam marr përgjigje të vlefshme, duke besuar se ajo që kam marr prej saj do të jetë dobishme edhe për lexojësit e tjerë, po si për parajush dy këndvështrime antropologjike, sociologjike të romaneve prill i thyer dhe kush e soli Dorotina në kllukur vetëm te Ismail Kadare. Da. Un falënderim shumë uh, që je i angazhuar dhe vjen çdo javë me ne. Ëm, uh, mish dashur kritiku letrar Agim Baçi. Faleminderit shumë. Do siemi avështërim, shkojmë tek muzika tani, është Dean Ray Coming Back. I'm sinking low like across the stone with demons in my head.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 E shë në 8.39 minuta, vazhdojnë tjeni me klubin e mjësik në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vëz, dhe olte do të në thot në këto momente se cili është fitu e si anagramës. Atërë kanë thënë grefosemi. Grefosemi, sofer e mingë. është të ava nga durësi 008 i mbaro nëmërën fiton orën nga primi muaqës. Grefosemi! E sa, si gjela? Si gjela për duash, grefosemi, sofer e mingë, bravo, si e kishtë emrin kosa? Sava Sava, të lungë Sava. Sava Falimin derit për pjesë marit Në që të gjithë do të kemi anagram tjetër pak më vonë Këtun kryu inë mqesit Por në uh, fytin farit Do aqë të hedhe dhe kuitsin me serimi Shda shkoa tani për të vrar Mendim për ca uh, mm -hmm. për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Matos, instrumenta matos. Kuides. Mi mm -hmm. dashor, emri i këtij instrumenti që ndonhet në automobil vjen nga Greqishtja me fjalët mat rrugën. Mat rrugën. Mat rrugën, po mm -hmm. për fjalët mat dhe rrugën. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çëm fitues. Le të shohim se sa i njhni instrumentat që ndoven do të mos në automobilin tuaj. Emri i këtij instrumenti vjen nga greqishtja, nga fjalët mat dhe rrugën. Mat rrugën. Uhum. Mm Kujdes. Si qëtë 069 20 70 22 069 20 70 22 2 Ndërvo, Olta, mund të kete dhe emrin e infituasi në lidhje me distancën nga e cila shënoj golin dje Ronaldo Në ndeshjen e tyre për Champions League, miqta që ka pasur ndeshje dje të Champions League-ës dhe Olta në thotë se është një mbëdhjet metra Një mbëdhjet metra, ishte, ishte një, një mbëdhjet metrë, ishte një penalti Pra nda e kishe një distancë eksakte mm -hmm. Si shëta që vështirë, Sidi? E ka gjithër Gjela, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Gjela. Bravo Gjela si lundë. Mirë, uh, jeri fjale në këti. Dua të të rgoj historin e një polumbari, 21 vjeqarë. Polumbari? E ka imërin Daniel Rourke, uh, i të li uh, pasion në më të masë në jetë e ka që të lundrojë në, në thëllë si të deteve. Okay. Këte her ka zjedhur Meksikën, por që fare bon interesante historin e Danielit, 21 vjeqarë, është duke uh, lundruarë. Uh, në ujërat e Meksikës ka gjetur një unaz floriri. Në ujërat e Meksikës. Po, dhe ishte Në do jë... të thënë, po, në selsi, kuptohet, si nuk është se kishte dalë në breg apo diçka e tillë. Ë uh, dhe ka filluar të bëjë një kërkim. Ky është, është polumbard, kështu që Në martesmatpun merë, bravo i çojë hobin e tij të jetës, por ka filluar të bëjë një kërkim në lidhje me pronarin apo të zotin e Unazës mm. dhe ka bërë një lajmërim në faqen e tij në Facebook, hija që në këtë rast Facebooku mund të hyjë në punë dhe mund të ndihmosh njerëz edhe në nëse kanë humbur një gjë me vlerë të tyre dhe ka arritur se pas shumë shumë muaj, të gjejë të zotin e Unazës. Dhe ishte një çift, të, të cilët ishin martuar në vitin 2013 dhe muajin e mialtit e kishin kaluar së bashku në Meksik dhe aty uh, burri ka humbur Unazën. Oh pa dashje kuptohet dhe pas një viti dhe pas shumë kërkimesh që Daniel ka bërë në internet për të zotin e Unazës ja kanë dalë mban që ta kthej tek pronari që i takonte. Por ka më qen një proces shumë i vështirë sepse në momentin që ai jep një lajërim të tillë në Facebook, pati shumë njerëz që thonin është Unaza ime, mua më ka humbur, është e imja, është e imja, por ai ka bërë një test të vogël. Ka bërë testin që do thot se çfarë sepse brenda Unazës kishte një shënim special dhe në momentin që ka bërë pyetje të gjithë njerëzit ju janë drejtuan uh, sikur unaza ishte e tyre mm. kur Ka bërë këtë tesë se qëfar shkrimi kishtë unaza në brenditë të saj, as njëri nuk i ka gjetur dhe i gjeti vetë u majhë qërë. Qahtuaj pra, qërtesë. Po, se qëfar ka pasu mësini si shkrimi. Êshtë si punaj hirushës, vetëm ati i bënte. <laughs> dhe, më në fundë, cifti ka marë mrapsht unazën që kishtë të humbur një vit më parë. Bravo i qoftë. Mirë, faleminderit jeri me këtë histori gjo. e lëm i shdashur. Do të shkojmë të një tek... No, kemi një të prejrë shurë të popisitare, me sa shumë. Oke, i thejmë bas pak në klubin e mëgjesit, ju përshëndesim që të gjithë dhe. Unë jam blendi, tu me jerin, altin e mërë të loë dhe lorin. Maria, Maria Faj që kurabia <laughs> Keri, keri, mirë të këni aldo në kryvën e më gjësit All I Want For Christmas Is You Ishte titulli xajkën nge orë zënit e të 52 minuta ju jeni me kryvën e më gjësit Në valet e krap e femën e në 100.4 edhe në ekran e në krap të vës um, <clears throat> Ndërkoj që kemi uh, bërë një pyetje në lidhje me një paisja, një instrument I cilin ndodhet në makinat të oja dhe e ka emrin të sjell nga greqishtja. Uhum. Mm -hmm. Nga greqishtja, ë uh, mat rrugën quhet. Në, në fakt na kanë thën tahograf. Mm -hmm. Uhum. ë takometër, uhum, mm odometër. Odometër është. Kjo është saktë. Pastaj na kanë thën kilometrazh. Ja. Jo. Fleo... Oh. Kilometrazh i themi neve me metër. Odometer, miqtë dashur, është odometeri. Odometeri. Në anglisht. Dash Alfredi fiton dy bileta për nëse. Bravo. Oke, okay, kjo është saktë, vetëm është sakt ë uh, ishte odometeri. Mirë, uh, mundet që të bëjmë një tjetër pyetje. Dhe kjo nga një si mance të çuditshme në fakt. Kur një duket prodhuar birr, pa, aber where mund të duhet çet përdorësh sakarometrin mm -hmm. për të matur përqendrimin e këtij për 069 20 7222 dërgo një mesazh jetuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues Kur je duke prodhuar birr apo ver mund të duhet që të përdorësh sakarometrin për të matur përqendrimin e këtij përsim apo kësaj mm. në atë lëngun atje që përbën Dekord E më i qëtë disën, po? Po, i kënë qëmë Po <laughs> Për e tjetëri ojë, qa matë sakarometri? E do e mësojnë sot so klubi më e klubim gjesit Ata që nuk din. <laughs> <și> din. <laughs> e dinë Nuk ka që mendojnë që dinë Atërë në kanë gjithur edhe zërin Në kanë të thërën që është alban së këndere Në se a fëtë kërë E sakt E sakt E kanë gjithur A ti si pëlqenë që ta qëajnë VR uh, është, është një VR është tip këso. Hm. Indian George Klunit. Ah. Ne me vjerrin. Atëher Nardi fiton një kurs tek Art Center Tirana. Bravo. Bravo. Bravo. Mirë, shumë mirë. Ehm um, ishte ishin ulur në në Rom, në Itali, aty pran Shën Pietrit. Mhm. Mm ishin ulur dy Lupsa. Dhe njëri prej tyre mbante një krysh. Për para, e kështë, kështë të këmbët, për i krysh po themi një gjashit santim, kështu. Mm. Edhe më shtese kokën atje, kavet e dy kratë e kryshit, vinde kokën atje, kështu edhe lypte. Edhe bëndet një kolovitit vogël, kështu. I hidin lekët, ja, se tjetërin gjithur, tjetërin kishte një, një yllë të Davidit, mm. yllën hebre. Teka hi, asë lek, një lekë, asë një monedë, asë një kacidhe, asë një gjë. Ti tjetërin të jemi, një jemi, një jemi. Im momentat dy kalon papa dhe e vuri re këtë, vuri re një tufë mirë me lek nga ana e ktit që ishte me kryq. Ai tjetër ngjitur atje, as një katçi dhe. Edhe shkon edhe i flet ktia, i thotë Zotri, thotë, Zotri lypës. Duhet kuptosh një gjë, i thotë, që këtu thotë është është vend katolik. Është fron i kishës katolike, fron i Shën Pjetrit është këtu, i thotë. Edhe Prandaj atia i japin tha se ka kryq, ty nuk t'i japin tha se ke yllin e Davidit tha. Mm. Madje madje, po të them ndë një gjethë, ka nga ata tha që nuk do jepnin fare tha. Po i japin atia tha me kryq vetëm nga inati tënd, vetëm nga inati tënd <laughs> i japin. Në <laughs> momentin ku ishte me yllin e Davidit, basi dëgjoj papën. Kthehet yeah. nga ky teatri edhe edhe, edhe thotë, "Ejë. Hey, uh, dëgjoj dëgjoj se kush po mundohet i jap shilla marketingu vlezrave Goldstein që ishin këtë atët dy. <laughs> po është... histori që fute. <laughs> histori hebreja. Ata ishin vëndecit Goldstein. Mm -hmm. Këtë e mësë pan kluin e mqesit, Chris Melanchek, bashkë me Miki Ekon, këtë që etë Stranger, më i qda është ure t'gjojmë tani, tete, pësëdjet e gjashët e njëherë. like a daydream. So it's gonna ndë 18 minuta tani në krypinë e mëngjesit, mirëmëngjes, të gjithë mjësit, program, shurë, dhe mirë se keni ardhur në programin e dashur. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Gati për Pop Quiz? Oh, gati jam. Okej, okay, atëherë do të ndalojmë sot tek Gërma S. Miq dashur, ky është Pop Quizi për ditën e sotmë. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, Rilinda Sapolegalist, për shqiptarët e çdo gjinië, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave, vjen Ok, popkuit si për ditë nësot me është nga Felori Gjus Shqipe, unë dhëtë lecë për kufisimet e 4 fjalve për 4 miqët e miktun studio, edhe dua nga ata një përgjigje. 0, 69, 20, 70, 22 është numri ku ju mundërgoni përgjigje, dua ja të gjitha përgjigje dhe sakta nisin me së, sëpse kevin të aluar të gërma së në popkuit. Aterë, pyvetja nëmër një. Pyvetja nëmër një. Pyvetja nëmër një. një. Pjest Pjestar i një popullësie të vjetër Gjermane që shtrihej në Europën veri përëndimore dhe në Britanin e Madhe. Pjestar i një popullësie të vjetër Gjermane që shtrihej në Europën veri përëndimore dhe në Britanin e Madhe. Mm -hmm. Pyetja nëmër 2 Pyetja nëmër 2 Pyetja nëmër 2 N e vogël prej Balte që përdoret për të mbjell dhe rritur lule. N e vogël prej balte, që përdoret për të mbjell dhe rritur lule, fillon me së. Kujdes, pyetja numër tre. Pyetja numër tre. Pyetja numër tre. N e nder prej bakri, si tepsi e cekët, që përdoret për të pjekur lakror. Mm -hmm. N en, e nder prej bakri, si një tepsi e cekët, që përdoret për të pjekur lakror. Dekërt. Me së. Mm -hmm. Pyetja numër katër. Pyetja numër katër. Pyetja numër katër. Zëri më i lart i grave në të kënduar. Dekor. Zëri më i lart i grave në të kënduar. Olga ka ndonjë fitues për të dhënë? Po, Brenda ka. Ja tani, apo ti japim pastaj. Ka gjetur që është matës i sheqerit. Po. Bravo. Është maj Linda fiton 2 bileta për nësin e plex. Sa karometri është matsi i sheqerit? Matsi i sheqerit. Ndërkohë që do të ty pyyes, shefat italian përdorin këtë Matës me vrima mm -hmm. Për të matur Sa sin e dur të qfar Ok është i matës është si një plak Dhe ka ca vrima, Brenda Rath Sa rath mm -hmm. Bravo, farim dirit Ka ca rath me diametrat të ndryshon Mhm mm Një diameter është uh, mëj vogër, një diameter është mëj madhë, kësu që Lone, me radhë, nëmës. vare të qfar e sa e si. Mm -hmm. Do të masësh, mm -hmm. pyritja është qfar madhë këj instrument me të sa rathmi, shda shumë me të sa brimat mëdhaja që e përdorin shefat e guzhinës. 0-6-7-9-20-7-2-2-2 Oke, okay, këtë e në basëpan kërbën e mqesit, David Geta do të këndoj tani, është kënga Dangerous, ora është 91 minuta, ju përshëndese. All so, like I Center of Tirana to listeners across Albania and the world The Morning Show with Blindi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4 Ok, a ku jemi dhe njën krujnë mqesit 97-10 minuta po shkonë 98-10 Unë jam Blindi të bashmirin, alëtini në olëtën edhe lorin sigurish në Club FM në 14 dhe në ekran e në Club TV Shdo mqesme juvemi shda shungar a 7-9-10 Ok. Jeni um, gati për përgjigjet e popkuicit? Jeni gati? Gati. Atëherë. Pyetja nr. 1 është për Tyeri. Piestari një, ty mm -hmm. një popullsi e vjetër germane që shtrihen në Europën Veri, peri ndimore edhe në, në Britaninë e Madhe. Saxon. Saksofonia, po bravo, saxof Saxon. Saxon. <laughs> Pyetja nr. 2 është për Ty, antin më e lehta nga të gjitha. Mosgjod mm -hmm. Kastile. En e në vogël, nuk doja që të të llodhja sot më qes. En e në vogël prej bante që përdoren atë për të mbjell dhe rritur lule. Vasa, <laughs> Mesa Altini. Saxi, saxi. Pyllja nr. 3 është për ty, Olta, en en der për bakri, si një tepsi etsekës që përdoret për të pjekur lakrorët. Saç. Sini. Sini. sini. sini, sini. Sini, mbi sipër, është një tepsi vërtetë e shkëlqyer. Mund të dëgësoj Saçi, por unë nuk e kisha sinin në fjalor. Gjithsesi, pyllja nr. 4 është për ty, Ieri, zënri më i lart i grave në tkënduar. Soprano. Soprano, Soprano është e Saru? Bravo, Soprano, Soprano Kus është fitu e solta? është Eriola, 754 i mbaronur, fiton check-up nga spitali amerikanë okay, Bravo Eriola Bravo i shoft um, Tani kemi një përgjit e tjetër mishdashur në lidhje me këto një sit matë Se përnë fillim fare, duha të përgjit se qëfar matë shefi i kuzhinës në Italië me këta rathët e këti instrumenti? Çfarë kanë thonë Olga? Makaronat. Makaronat është saktë. Saktë. Makaronat Elvi fiton dy bileta për nosin e Plex. Janë rradhët e këtij instrumenti këtu. Po, faleminderit Mat Makaronat. Yo cop que me de Ketin që është fituesja e këngës së ditës 447 i mbaron numri fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Ketin. Piriririririririririn, di, di, di. din, din, ja si din, din, <ping> din, <Birim>. din, <otic> din, din, din, din, din, din. Que dises atë hedhësh. Aha, uh ma. -huh, për kaj që vetat për shëmu, ma ta ashtu edhe e di fix. Ok, pyetja nëmër 7-mëdhjet në duke të shkjo, po gjithëse si e kemi me instrumenta matës, miqtashur. Dhe pyetja ashtë, për të matur harkimin doktori jam bështet skoliometrin fëmijës përgjatë kësaj pjeset të trupit. Mm. Për të matur harkimin, doktori, mjeku, jam bështet skoliometrin fëmijës përgjatë kësaj pjese të trupit. 0-6-7-9-27-12-2-2, dërgoni mesajet uaja paharuar të shkërani dhe emrin për qëmë fitues. Spada dhe even levon dhëtë këndojnë dhe një cool enough në klubin e mqesit, ora është 9-20 minuta, përshonë 9-21, ju përshëndesim. Try it all. Dani, ai, ai, ai e dini se, dini se. Dhe tani, ai e dini se, merr në klubin e mëjesit. Për të verifikuar freskinë e vezëve, ju duhen vetëm disa sekonda nëse provoni këto tre teste. Testi i parë, në një end për i gjami, ose në një gotë të thellë me uj, nga dali fusmi vezën dhe shikoni se qëfar do ndollë. Veza e freska të rësish do të fundose dhe do të mbetit në fund të enos apo gotës. Vezët që jam jo të freska, në një pjesë do të prekim fundin, ndërsa me pjesën tjetër do të ngrien lartë. Testi i dytë, E merrni vezën dhe e mbani shumë afër veshit. Lehtetuni dhe dëgjoni tingullin që vjen nga brenda saj. Nëse nuk dëgjoni ndonjë tingull, veza është e freskët. Por nëse dëgjoni ndonjë tingull nga brenda, atëherë veza nuk është e freskët dhe nuk duhet ta merrni për përdorim. Testi i tretë. Një pjatë malë dhe bardz, e madhe të bardhë e thyeni vezën dhe shikoni zhvillimet. Nëse e verdha e vezës mbetet grumbull dhe e paprishur, ndërsa e bardha e mbështjellur rreth të verdhës, atëherë veza është e freskët. Por nëse e da fillon dhe hapet dhe e bardha duket e tejdukshme dhe ka filluar të shtrihet në fjat atëherë veza nuk është e freskët This is Club FM 100.4 One thing to be told, this dreams are made to be called and friends can never be barred. Guess and that a how long it's been, I know yellow is jumpin' cuz we don't know how to quit. Let's drop a riot tonight, a pack a lion tonight in this world, he who stops won't get They rock like the top 1% Till jumpins left it this bad Take it all I still take Celebrate because we are the champions those sisters struggles yeah we all fight like that oh the bond is deeper than skin the condo club that we're in the condo of that we give We are the ch Siguro që grupi i MSC është tani në 9.29 fjalën e Kairit. I ri. Dua t'ju kujtoj në lidhje me Sinabon, ose Sinabon është deditor mua i muajit festave, edhe Sinabon vjen me dhurata për mi shtan. Dhurata e parë është një ofertë, nëse ti blen 9 Sinabon Classic Rolls, merr një automatikisht falas. E dyta është të gjithatë që janë të interesuar mund të pajisen me kartën e klientit dhe më pas mund të njheni me përfitimet që do të keni nga dyqani Sinabon, i cili ndodhet në rrugën e Kavajës treta ka të bëjë me hapjen e dyqanit të dytë, që do tjetë të jetë te Sheshi Wilson në Tiranën mm. e Re. Mmm. Është na bom, mësim. Faleminderit bon. për këtë informacion. Faleminderit. Shumë interesante. Dua t'ju tregoj një ehm mm. um, mm. um, gjukat uh, veprojnë gjukat, nuk janë kështu. Gjykata mos veprose, asaui, po. Ë uh, një zotri për shembull uh, irlandez, sa vosh dënuar me 5 vjet. Mm. Burg? 5 vjetë burg mishdashur, sepse 2 vjetë më parë ishte duke vizituar një muze është tjetër duke vizituar një muze, pa. për qefin e vetë, kur në një moment të caktuar vendosë që tja fusit me grush një moneje oh. 12 milion shë, pa om, oh. që gjeti? 12 milion, në faktë a i në filim e queta Andrew Shannon dhe një gjarja ka ndodur në National Gallery Ireland mm. është të të asha Galeria Kombëtare e Irlandës. Tam. Ku ndodhi edhe uh, ky monet 12 milionësh i vlerësuar me 12 milionë dhe ky thoshte në fillim Endry Shenon thoshte se që e bëra këtë për uh, inat të shtetit sepse kishin uh, Nuk e di se ç'kishte tamam, domethënë kishte një problem atje. Se fie... janë atë me shtetin po, në dhe Enzur i Mone. Në këtë mënyrë Enzur ja, vetëm se e ka ndryshuar historinë vet kur ka qenë përpara gjykatës ëh dhe ka thënë që u ndje keq, u domethënë i erdhi si tifët dhe u desh të mështesë. Po në fakt videoja tregon edhe fotografitë, humbi kokën timë mund ta shikoni anti lart, është është ai sepse Monea është lart. Po dhe grushti është vënë në mes dhe nuk duket sikur dikush i mbështetet, dikush kur mbështetet, mbështetet. <laughs> si thua, nën supin mm -hmm. e vetë. Por uh, në kjo është është mbështetur është mbështetur blatë me kratë dartë <laughs> Kaj një mbështetje të quditshme Dhe e kratë qarë në mënyrë të Të oh, frikshme, Thakjeq. monen um, Kështu që uh, u tëshë vetëm 19 minuta për uh, Trubin gjysorën që të mm -hmm. me ndohet dhe në basë 19 minuta i kanë dhenë ati vendimin me 5 pe, uh, vjetë vjet heqëllirje 5 mm -hmm. vjetë heqëllirje Gjithashtu uh, për 15 muaj mbasit këtë dal nga burgu mm -hmm. Uh, Andrew Shannon nuk mund të futet në galerinë kombëtare në Irland. Po mundëson dorë jashtë sepse. Po gjithjepë. <gjithi> I ka rënë me grush një monedhë. Vetëm që i vetmi që mund ta thot për shkakën plot gojen që unë i kam rënë me grush monedhë. Sa më dambun ta thon. Po ta mendosh. <gjithi> nuk është ai ndonjë gjë e mirë, si. gjithsesi. Jo, nuk është ndonjë gjë e mirë, por që është një gjë unike. Do thon, sot njerzit çfarë s'po bëjnë njerë i për të qenë unik, gjëra të shpifura vërtet. Shvisën rruajn gjoksin e nxjerrin televizor. O oh, po tendenca e re e pushishtave. Yeah, Unë nuk e di. Rruajn uh, gjoksin, tani çse bën. Gjoksi mëlesh ska pse rruan ai, po sepse pranë. Gjoksi ska pse rruan, e rruan <laughs> valla, e rruan <zil> e nxjerr <laughs> të rruan. Po këto po thënë. Te vajza tendenca më uh, e re në Londër ishte që qimet e sedullave nuk i çajmë tonë, urdhra. Qimet, qimet. Qimet. Nuk nuk i heqin më, por përveç se i rrisin, kanë filluar t'i bëjnë me modele të ndryshme. Modele, wow. Kanë filluar je. edhe t'i lyejnë me bojra, me ngjyra të ndryshme, apo të vëndë aksesor oh. bijuteriq të ndryshëm. Ke qenë në një foto të kësaj? Tregoni po, një foto mënësh apo femrës? Femrat. femrat, se, femrat. femrat. Mm. Po ç's kjo kështu? Është ja, një tendencë re që mëshë po flisin për gjëra. Po janë këto hipi të <laughs> tjerë, jo të gjitha femrat në. Po po. Yon çesë këtë foto. Jo, jo të gjitha, patjetër. Do më ndalë DJ-s. Sa më shpejt. Ja gjeta un një fot. Sa mirë që më ka. Oh. <laughs> Kë pastaj ka bër blu për shkak. Oh, ja një femër me <laughs> <laughs> me blu, ja edhe rozë, edhe presion. Nuk jamë ndajkan dashjeja. Ja mirë, pëlqej kan. Oh, si flokët. <laughs> një soi, <Poh>. vazhdimi. Kjo pak e <laughs> eksagjeruar, por për... jo shumë shumë shumë jo, mirë. Nuk ka ashtë as diçka. Çisë tatuazhi ka bër këto? Gjysmëshmal. Po këto uh, lërya e timen oh, me të cielullave është me ngjyra të ndryshme. Është shumë in. Janë këto sistë sistë jo? O, jo, mundu kusin sistë. Okej, nisëm. Kur ta bëjmë mirë, le të ngjelim në satin që duhet lajmi një herë, pastaj lëryrjen e lëm për një sot ditë. Po është si trajtimi flokë oltë, nuk ka asnjë të keqe. I duhet me ngjyra të ndryshme më. Tam, eksperimentojmë nga të gjithë anët. Ok, për të matur harkimin, mjeku jam bështet skoliometrin fëmijës për gjatë kësaj pjesët të trupit Shtullës Kurizore Shtullës Bravo. Kurizore, është sakt, kush ka fituar? Êshtë Majlinda, dy bileta për në Cineplex Bravo okay. Majlinda Ok, mirë Pyetje tjeder mishdashur edhe kjo nga njësit matë e në të gjinësi matë të qudiqmet Ebulioskopi? Ebulioskopi. Mhm. Përdoret për të përcaktuar këtë tek lëngjet. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Duhet ta gjeni Ebulioskopi, Ebulioskopi. Mi dashur, përdoret për të përcaktuar këtë, këtë tek lëngjet. Çfarë? 0870 2070 222 069 2070 222 22, 20, 22, 22, restart është titulli i kësaj këngë sëm Smith është këngëtari i saj ja ku vien tani në KBM 104 ora është 9:35 minuta Tam tam. Mir Mirseni Gard, mir Mirseni Gard, mirseni Gard, mir dashur. Në krugun e mësuesit. Mirseni Gard do të lëni. Do të vë për kafe. Jemi gati për charadio. E di që Altini nuk ishte shumë dakord për këtë, por nuk e di nëse ka ndruar mendi apo jo. Charadio. Loja që vendos <laughs> diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atë goca është diçka që hahet. Jo. Ja. Ësht ja. koncepti. Jo tamam. Jo tamam është një mendim. Jo. Një veprim. Veprim po. Është një sjellje e keqe. Jo. Nuk ka të bëjë fare me sjelljen. Është veprim. Është veprim, veprim që e bën njeriu. Përkundra sikur jep një totill është një sjellje super mirë. Tam. E vërtet. Jep një n. Jo, çes në. Në ndihmë. Jo, jep një k. Jo. Kompliment. Jo. Jep një p iri. Po po ja ç'është? Por çafim? Jo, jo, jo është diçka më konkrete, jo kaç është. Kjo gjendje fizike. Po është, domethënë, e ndjen personin kur ti ajep apo është si e thën. Po, kur si e bën këto. E ndjen me fjalë. E ndjen dhe e prek, ndjen dhe e prek në titun kë. I jep vetëm buzë për shembull. Ose jo, më buzë. Nuk ka të bëjë me kontakt fizik. Nuk ka të bëjë me kontakt fizik. Jo. Kur ajep këtë gjën, këtë person ndjen shumë mirë dhe e prek, është po, e prek. Po i jep për shembull një monitor. shuk me lek. Po, teknikin shumë më ja, të, të ndihesha me thënë drejtë në atim, po s'ka të bëjmë tim, me leket, po? du më thënë si logik është e drejtë Ka të bëjmë me atoj që bëjmë në gjatë maratonës? Ja Ja Dhuratat, dhe ja, ja Ja I ja. jeb një një gjë, da më thënë, i jeb një gjë është një gjestë uh, romantikë, ah, por jo vetëm Një gjestë romantikë, i jebë të zakë një gjatë... Të... La, i jebë la Dhuron la, një buqet me la Hah? Okej, jithëm. Fillon me lëmi i dashur. 069 20 70 222 069 20 70 222. Mirë, mund edhe ta prishim, më jepini. Me çfarë fillon? Jo, jo, ha, e ke thënë. Qëse kush e ka pi okay. e ka pi. Dakor. E mendova që mund ta transferonin te Loj apo gjithsesi. <clears throat> Okej, okay, e kam thënë. Është fjala buqet me sa duket. Po? Po blendi bravo, buqet, është falënderisë. Falënderi shumë. Okej. Um E buljo skopi përdoret për të përcaktuar këtët e lëngjet Temperaturën Ja Pikësian Ja Pikën e vlimit Pikën e vlimit Pikën e vlimit Pikën e vlimit Undyrën e lëngut E këtë gjetur Suela Filon ty bileta për në Cineplex E buljo skopi përdoret për të përcaktuar pikën e vlimit të mm -hmm. mm -hmm. okay. e këtët lëngjet Okej Se e gisht e mërën vajza? Suela Suela Se e mënitetin baron nëmri Bravo Suela Këtë e jemë basfa kruin e mqesit, anje shkua për muzik, Jessica Mob, oh, Jessica Mob, oj, ja, uh, jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Olten, Lorin dhe Jessican, gjdo Jess. mqes në, kruin e mqesit. Why don't you let me get a little steady? 9:47 minuta vazhdoni të minut, jeni me klubin e mëxjesit. Në klub e familjisë ishin pikë 4 dhe në ekranin e Club TV-s jura mjedisa më të mbarë. E kështu kështu. Mm, mm. Po shkoja një nga këto histori të <coughs> shumë interesante se ndodë ndonjëherë për shembun që të gabimisht ti çosh ti mm. çosh një mesazh gabim dikujt për shemb. Ose ngatron në listë diku me A, me dikë tjetër me tam. A veçon atje. Mm -hmm. Antioleteja noi nuk e vëre, por ç'ka uh, ndodhur është uh, dikush ka pasur fatin shumë të keq që gabimisht i dërgoi një tekst uh, shkrimtarit dhe humoristit Joe Vex. Joe Vex është uh, shkrimtar, po merret me komedi, meret mm. me me gjëra të tilla dhe i vjen uh, një ditë papritur ë uh, një mesazh në telefon. Mm. Ky Joe ja ka vendosur disa screenshot's në internet për tipar gjitha këto. Por i vjen mesazh i cili thotë ej po të marr në telefon thotë për më del më del mesazhi zanor telefonik. Dhe ajo ai i përgjigjet për kush je kush je ti? Thotë jam dreja thotë ai çun i quni, cili sapo i dha numrin. Ah, okay, shikemi dre. Mëngjerën thotë asha ç'a bën ti thotë ç'a bën sonte a uh, hiç tasin jam po rinë në shtëpi thot Xhoja. Uh, Xhoja tani po bëhet si kjo vajza. E kupton ah, që që okay. Dreja po i shkruan një vajze që ka takuar në klub uh, at natë. I ka marr numrin e telefonit dhe tani telefon. telefoni, që ka vajtu në shtëpi, <laughs> është herët në mëngjes, uh, fillon që t'i shkruaj asaj. I shkrua jasaj. Uh -huh. thot çao uh, bën ti? Un po shoh filma, do të vish tek shtëpia ime. Um, uh, i thotë, çfarë shikon? Çfarë filmas e thot Xha. Do të Transformers, uh, këtë Horrible Bosses, um, mm -hmm. uh, New Theater Neighbors. Ah, ja, jo, i thotë, nuk më pëlqen, nuk më pëlqen. Po ku e ke shtëpinë? A uh, nuk ta themi, i thotë Xha uh, nga nën theater, mirë, ndoshta erës tjetër, i thotë ky djalë. Mirë pafshim. Dhe pastaj, uh, dialogji me guzimin, ne tha di gjëra të do të ndërgojsh në një foto seksi. Oo, uh. ajë ja, aty. Edhe ai thot Xhoja uh, nga Anatitë thot po patjetër dërgojn foto seksi. Mm -hmm. Po më parë thot dua të më vizatosh një mace. Po mm -hmm. patjetër ta vizatoj një mace, i thot ky. E çfarë bën është merr vizaton një mace, e fotografon dhe i dërgon një mace të vizatuar. Mm -hmm. Pam. Të lezetshme. E merr mancën. Dhe mbas i merr mancën i thot Më njeh të vone hoçëa bluzën. Po vem gati thot për uh, foton, po dua që të më vizatosh një zog. Edhe mm -hmm. Pas kësaj, merë dreja, dhe visat tonë, një zogë. Dhe ja dërganë. Ja dërganë edhe zogën, po, mm. për të grafin e një zogët vogëlë. Uh, shumë bukur, cilën vajza, e suppozuar, shikon, e pëllqen shumë. E thotë, o, më pëllqen shumë, tani po heqë pantalonat, po heqët e qërapet, mm -hmm. po bëjmë gati, thotë. Apo më këtu me këtë girl who'sin që lutim ta dhënijë në fundit. Mm -hmm. Më dërgoi një ari me syze, i cili i thon "Hey baby". <laughs> edhe ja dërgon djalëshi dre, bëjë sadon një ari me syze, i cili thot "Hey baby". Në fakt nuk thot "Hey baby", por kjo i shkruan netët nuk ka thon "Hey baby". Apo e merr dhe një herë tjetër. E ribën. <laughs> Bën edhe ariun që thot "Hey baby" dhe pastaj dërgon edhe një herë tjetër, mbas ia thot "Hey baby". Mm -hmm. A është tani ku janë fotografitë e mia? Ja, një sekundë të kjo, vetëm një sekundë më nësë për i paturuar Po jo për më përmëtove që do më i dërgosh fotografi Do i dërgojnë, thash unë uh... mm -hmm. Në fund fare, i thot më dërgojnë dhe diska seksi Dhe kjo i bënde një vizatim seksi Nja dërgojnë dhe ato vizatimin seksi Një vajz mm -hmm. Dhe në momentin e fundit, a i dëgojnë një, një. një, një, një gati, foto Që thot është uh... një sandwich atje Dhe ka shkujtur uh... Sorry man, you got the wrong number I <laughs> <laughs> thot në fund fare që � Edhe drejtja që shkon okay bro. E <gjë>, ka gjithë milat e gjitha. Kështu që është ndonjëherë është siklet i madh kur kur i dërgon i dërgon mesazh njeriu të gabuar, edhe të bën që të vizatosh një matë, vizatosh një, një zog, një arimë syze që po thot hey baby, diçka seksi, ndërkohë që po premton jo kam hedhur, këtë kam hedhur, atë ja po bëjmë. Dhe ti je në pritje. Do të bëj ja. një foto seksi, do të bëj një ashtu? Po. Wow. Isha gjenera nga Big Mamas. Kështu që më mirë Numërën e ani. Numrat se tallen njerëzit me ju. Miq dashur, e mbyllim këtu klubin e ngjeshil Chris Camp do të vi fundit. Lier Lier Musty ka mbushurën edhe një këngë tjetër por ra më parë Olta, e cila do të këndoj këtu vetë. Ka fituesin e fundit bledarin që ka thën buqet për sharanion ton fiton Bada. dy bileta për në teatr shfaqja e fundit do jet emigrantët të shtunën ora 19 ok faleminderit shumë ora është tani 8:53 minuta miq dashur jeni me klavë fem në 104 Orgeza Zaimi do të vi vetëm pas pak minuta ashtu për ta mbajtur deri në orën 12 me music box programi më i mirë muzikor në FM ikim ciao ne bavsem kalofsi bukur night when do the darkens sky we are we are soldiers of the light and where will go go